Muy buenas tardes queridos oyentes, bienvenidos un día más a este nuestro programa Galegos Novais, no Novais, noche 89.4 de FM, aquí en Radio San Boy Dos oreñas de radio para todos vosotros, con música, con intervencións de Galicia Con informacións y eh, con entrevistas para todos nuestros oyentes Cuidó que será un momento extraordinario para que todos ustedes pasen dos oreñas agradables en en galego A primeira cousa que lles vou dicir é que teño que disculpar a ausencia do noso un grande colaborador e amigo uh, Armando Fernández que non pode estar hoxe por uh, causas alleas a el mesmo que um, ten que uh, asistir precisamente en Galicia a un evento familiar bastante triste. Viámoslles nasas condolencias por, por este suceso. O que si sí queremos é que vostedes pasen dúas oreñas agradables, eh, o que facemos como sempre é eh, pues, colocar un bocadiño de música para mmm, achegarnos precisamente a Galicia e eh, eh, falar co noso primeiro convidado, Jorge Minas Domínguez Couso, que está a la en Viana do Bolo. Música para recibilo logo então. <risa> Vamos a baixar a música que é alborada de Rosaría para recibir precisamente a este convidado de hoxe, o primeiro de desta de nosa emisión Galegos Novaix, Jorge Minas Domínguez Couso, que é dende Villanovo do Bolo vainos a, a alegrar o día. Boas tardes, Jorge. Churcho Boas tardes, que tal? Benvido, moitas gracias e, e, antes de nada, pois parabéns por ese traballo que estades a realizar e que, ademais, eh, esta fin de semana pasada tiveste des eh, convidados especiais de grande altura, non? Si, sí, bueno, eh, visitou a miña aldea, que, bueno, fixeron fixero, os rapaces que, que organizan o que a comparsa e as disputas, sí. eh, viñeron a representar a, o, meu, o meu povo e, eh, bueno, eh, tivamos a visita de de Carlos Núñez que va a haber un pouco o traballo da, de non son troido e, e un pouco tamén o que era nosa artesanía como como fazemos os bombos como a, sí. as abuelas coses nas camisetas dos boteiros e, bueno, e como se fan as máscaras e ver un pouco tamén o que A nosa tradición. Viña acompañado dun grande antropólogo, non? De Rafa Quintía, Quintía no? Si, eh, Rafa Rafa Quintía vos, eh, foi a persoa que o trouxo. Ajá. A ensinar isto. Rafa, le va había varios anos aquí, eh, uh -huh. e a zona de Manzaneda, eh, a coñecer un pouco nosa entruda. Eh, e, bueno, fixónos unha chamada que quería vir, e eu dixenlle que o día mm, que me parecía que sería mellor para visitarnos, que sería. Pero o sábado, porque hoxe era o día que se volvía a recuperar a comparsa outra vez despós claro. deste de parón de ano e medio sí, sí, sí. e creo que, bueno, que é realmente unha gran eh, unha gran representación do noso entroio porque, sin dúa dúa, o Fulión e eh, os boteiros é eh, unha representación moi importante para nós pero está claro que, que a disputa e a comparsa en sí representa todo os acontecimentos de todo o ano do noso Concello e eh, é unha obra de... de de gran calado no sentido de que participa moitos persoaxes. Alegro-me moitísimo que esa tradición popular se recuperara e ao mesmo tempo que ti eres un dos armadanzas, polo menos organizas ou polo menos como presidente da asociación levas adiante eso fulión yo o intrudio que non se perda precisamente nesa, nesa comarca, non? Non, bueno, eu creo que sigo dicindo mesmo que eh, eh, o, o intrudio non é... Nadie se dice protagonista de nada, non? Entruido é algo que, que heredamos entre todos, temos que conserválo entre todos, e creo que naide é máis que naide. Eu intento axudar no que poido, intento estar a altura das circunstancias de cada momento, se hai que arreglar unha cousa, arreglo, se hai que tal Pero creo que Entruido é, vai máis a loa. é algo que heredamos, é algo que é inentidade do noso Concello, é do noso povo, mm. e creo que que naide máis canaide, non? Que temos que intentar representá-lo da millor maneira, claro. llevarnos ben eh, e intentar que, que ande na rúa e que non se perda a longo do tempo, non? Claro que si sí. Cando me dicen, hai que o Mina está... Non, o Mina é unha máis canaide. Mina <risas> é unha máis e punto. Bueno, claro. eu, eu admiro-te e ademais eh, hai que poñelo en, en, en valor e en evidencia o feito de que, de que ti estes precisamente liderando boitísimo esa grande asociación que leva a cabo non somente a, a construcción das máscaras que son unha beleza e extraordinária, única únicas no mundo, que, sino tamén que bueno, pues, por culpa deste, de, desta podremia que temos o Carón, pois pues, non se pode facer esa grande manifestación do, do entroido, coido que tamén foi, foi eliminada ou suspendida a festa de Androia, o sea que, que, que tendes, hai problemiñas, entre comillas, por, para poder dar unha visión de, de ese grande traballo que, que, que está deslevando ao Carón, además que é unha festa de interese turística en Galicia verdad? Sí, festa de interés turístico de Galicia Bueno, estamos, já presentamos a documentación Para interés turístico nacional pero Esperamos a cada lo largo do ano Porque creo que, que, tamén, bueno, que En que uno son de etiquetas Creo que, que hay etiqueta más importante Conservar o que dixen antes, conservar o noso Porque sí. al final etiqueta etiquetas internacional, nacional pero, O como sea Pero eso, eso eh, dalle da valor tamén da, da valor, da un, da valor un... pero bueno, queremos Eu creo que o noso entroido non necesita masificación O noso sí. necesita ser que esa esencia de ser rural, de ser de aquí, de ser sí. da xente, do pobo, claro. e que calquera que nos veña a visitar poda participar e poda convivir con ela, ¿no? uh -huh. eh, é o mismo que a festa de Androlla, festa de Androlla é un evento gastronómico a, a, eh, que está aí pegado a o ao noso troido pero ao noso entroido este ano non hai festa de Androlla, porque por desgracia, sí. por esta pandemia pues, non se pode celebrar grandes comidas, grandes aglomeracións, uh -huh. pero sí que vamos a fazer o desfile, Eh, do Domingo Gordo, e eh, van desfilar da de zaoito Fulión, van a intentar xafer o máis limpio posible, xa sí que van a salir os goteiros e as carrozas, e van a intentar disfrutar da mellor maneira, pero bueno, respetando as normas sí. xe... sí. que vamos de non botar farinha, xente está respetando, claro. pero xa por exemplo o desfile infantil, Ajá. o desfile do de instituto, Ajá. estamos intentando fazer as cousas pero sin programación Muy por bien. lo que estamos intentando é eh protegernos nos, protegernos a xente é non facer un efecto chamada para que a xente venha aquí. Ah. Eh, o único que queremos é intentar facer un entroido para nós este ano, eh, vendo como está a situación. E para ano que ven, pois, intentaremos facer outra vez de novo todo pois o que se poida, o que nos permitan as normas. Eh, e temos que ser conscientes de que a situación está veo para quedarse, pero temos que seguir, sí. temos que seguir loitando por bien. volver a recuperar isto e seguir facendo mellor que podamos, non? Eu vou intentar seguir. Bien, é difícil cada ano, porque cada ano me fago máis maior, é máis complicado, pero pero uh -huh. sí está claro que vou intentar seguir, non me queda outro. E esa, esa grande celebración de mascarada que, que faciades tamén tendese me, medio, entre comillas, bueno, intentando Estamos, que se poida reducir, non? Claro, vamos a esperar a que paso un Trudio e... Eh, para intentar programar o cartel, pero vamos, vamos a esperar a ver como que incidencia hai e pornos de acordo entre os dos concellos para intentar sacar adiante antes de que faga o cambio do ciclo festivo de inverno uh -huh. entón sería o fin de semana antes de, do 21 de uh -huh. marzo pues, que, ben. que o cambio festivo seguro, seguro que te deben dizer moitísimo éxito nese aspecto bueno, hai unha cousa que tamén hai que destacar que xa falamos con, con Dani de, de, do Concello de Manzaneda e tamén con algún máis, pero eses tres concellos, Manzaneda Viana do Bolo, Vilariño de Conso teñen unha cousa bastante en común que o das caretas, non? o O, o, esa fórmula mm, especial de, de, de amosar a, bueno, de, de levar adiante unha representación gráfica bueno, extraordinaria que a máis pesada quizá é a, a de Viana do Bolo, non? Pero que todas elas teñen bastante característica aínda que se, se, se destaca a de Viana do Bolo por o feito de que a careta leva unha un, un figura un verme ou un, unha un, un serpe ou un lagarto, non? Bueno, pero son, eh, aunque todos van alegados ahora mismo van xunto eh, co fulión. Creo sí. que, que non sei eh, máis que nada non non diferencia, é dicir o resto. Sí. As diferencias que pode ter cada un, por exemplo a máscara de manzaneda por pues, baila o son do ritmo do fulión. Eso. O boteiro de Vilarío tamén baila o ritmo do son do fulión. É unha máscara más, son máscaras moito máis pequenas. Sí. O eh, a nosa pois pues, é moito máis grande porque é moito máis voluminosa, estamos falando dun metro 60 un metro estenta de altura, por 80 de ancho, uh -huh. máscara de madeira, de 12 kilos de peso, eh, a constitución é diferente, pero eh, o da, da serpeo, eso pues, era porque antiguamente era o bicho que os agricultores le facían o mal, Ajá. entonces pois pues, puñan una máscara na boca, porque normalmente le van como a sorris, e despois metíanlle de aí, o que era o efecto do mal, tira como se si fora xatira, sí, sí. mezclada, misturada cun pouco de okay, o que é o mal o bicho malo que que sí. pero o que está realmente que sempre digo mesmo, cando nos preguntan é que o troido de Berín, o entroido de Xinzo, ah. o entroido de tal de Laza, no, no hai ningún entroido que sea máis canaide, decir, sí. nin viene máis que, que os outros concellos limítrofes, nin os outros concellos son máis cor de máis. Sí, sí. non somos máis importante que carbonitas de sande que orvergalleiros de Sarreao, que os, os follateiros de Lobios. Naide máis que naide Porque cada un ten a súa tradición como heredou claro, E conservámosla no. da millor maneira Isto uh -huh. non é unha competición eh... O intrude é unha identidade sí, Se cada sí. un temos que protexela Conservála e representála da maneira que heredamos sí, sí, sí. E, e, e non dir virtuala sí. E intentártela aí Agora, cando nos empezamos a por etiquetas E nos empezamos a por que eu son millor Isto claro. non é un equipo de fútbol Isto sí, sí, sí, sí, sí, é sí, un sí. equipo onde temos que traballar todos en común, por a nosa tradición, é non, non só por a tradición, porque realmente os centroiros a nivel provincia de Galicia, a, a provincia de Ourense, trae unha repercusión económica tan grande, hmm. e tan un enorme a nosos concellos hmm. que nos damos de conta a bomba económica que temos na man e que, pode, e que temos que intentar explotarla tamén. Claro. e dar a visualizar non só porque con Troido podemos dar a visualizar moitas máis cousas que temos, natureza, hmm. ríos, Eh, sendeiros eh, un montón de, de, de castros sí. eh, eh, pasos tenemos un montón de riqueza cultural claro, claro sí. eh, patrimonial sí, eh, sí, todo sí. va enlazado esto claro. tenemos algo para poder vender pero no lo sabemos explotar tengo sí. pena Por que non sabemos explotar? Porque nos pomos etiquetas de quen é un millón. Canalizar. O que, que, que estás dicindo ti é que hai que canalizar toda esa riqueza para que poida revertir precisamente no pobo, no rural. No pobo. No eh, eh, que algo to morre, esto morre. Si, si temos, a, temos, a, temos a algo tan potente que eu, eu cando fui a Cerdeña viví en Cerdeña en Mamoyada. Hmm. íntegramente a través dun museos dunha población de ito800 habitantes. Viven íntegramente a través do turismo que lle traen os mamutones e os exeguadores claro, claro, a esa zona claro, claro, Entendes, por que? Porque despois terminan vendendo os produtos a xente que venga a visitálos terminan vendendo os queixos, o viño da zona sí, terminan sí. enxendo as casas de turismo rural os hoteles, e terminan facendo que en torno a súa tradición e a súa cultura de vida mm. e poda vir xente nova a volver a vivir o rural e, e, e, e Galicia seguimos tendo, e, e mesmo a nosa comarca seguimos tendo esa gran riqueza que é un patrimonio increíble que é o trudio Mm. e non sabemos explotar para que nos reinvirte economicamente aquí. Es... Entonces ahí onde as institucións deben darse de conta, mm. entendes, que isto non é unha guerra de etiquetas. Claro. Entendes, isto non é unha guerra de etiquetas, isto é coller o que temos e pôrón valor. Claro que que sí. en valor, podemos ter pero moitos moito adelantado Para algún día cambie. algún día cambie. Hombre. Porque non, non é cuestión só de palabras, é cuestión de feito. Aí está des traballando precisamente para intentar con consum... e, e, e todo iso xunto coa gastronomía, que ademais é unha gastronomía especial e extraordinaria tamén, non? Claro, en Vilariño pois ten o cabrito, tirando do cabrito que bepa cos gandeiros, tal, nós que tiramos da androlla sí, sí, sí. eh, Te a zona de de, de pois, pois ten outros produtos. Claro, claro. Eh, é que temos todo todo rica eh aí é muitísimo. Claro. Entonces, pasa tío? Que eso todo eh, Temos eh, tanta riqueza que que que, que si yo estuvo cogiendo en cualquier parte do mundo pues sacarían porque bueno, yo llevo recorrido otros centrales a nivel fora de España y eh, bueno, Ajá. eh creo sí. que si nos deráramos de conta do valor que ten, que ten esto, pero bueno, claro. tenemos que ir cambiando eh de poco a poco eh, a ver sí. si Cada xe si aprendemos na nosa propia cabeza, claro, Falabas, falabas aí un momentiño de sátira, non? Eu quería recalcar o feito de que esa recuperación que que, que facedes das comparsas ten muitísimo que ver coa nosa retranca, coa sátira tamén, non? Puesto que que esas comparsas con en eso, en, en, en, en grandes a, demostracións a comparse, comparse unha disputa onde sí, sí. se fala con versos rimando na segunda e na cuarta, onde toda todo, a, todo que a disputa que é un verso é sobre acontecimentos que aconteceron durante o ano e metense pois con, con toda a sociedade con político, que, que, sí. con clero con, con que, cosas que pasaron durante o ano, que aquel veciño que tirou unha parella e sí. piso mala, non sei can sí. ou unha carretera este ano, por exemplo, que está sin arreglar sí. é dicir, esa retranca de esa sátira e esa onde, bueno, de participa un payaso, unha señorita sí, sí, sí, eh, dos sí. esquileiros eh, dos, dos homens de esquilas en, en, onde participa pues, es un director que vota o sí. brindis e saca saca gente a bailar con el brindis de retranca para recaudar un pouco de fondos para comparsa. Es que ten unha riquezza cultural de de, de unha obra que digna de de, de, de non pues, no sei, no mellor teatro de sí, sí. no mellor teatro ou no millor, millor exposición teatral do mundo. Representación popular e representación que que non sei que, no sé, que, que começaba antes de moitísimo te, tempo antes de que se celebre o, o, o, o intrudio, o entrudio, non? E eu eu já Ensayamos normalmente dos o tres meses antes, ensayan, eh, claro, que, claro. Os, os pero bueno, los ensayan dos o tres meses antes para poner la mano, por porque claro, tienes que preparar el papel, eh, cada uno va entrando eh, porque tiene sí, música, sí, sí, hay sí. partitura de música, entre cobre y cobre va entrando una... Entre cobre, entre cobre, vai entrando, pois pues, es un erverso. Un erverso, está ben. A verdade é que tendes moitísimo traballo. Eh, eh, bueno, xa, fal, xa que falar de ensaios tamén, ensaiase tamén o toque do fulión, non? Porque cada... Non, non o toque do fulión non, non. O toque do fulión algo que nacemos, eh, cada un toca e eh, apréndese rapidamente, porque é algo que vai do oído, é algo que se nace, non... Fulión non é un ensayo, Fulión é algo co que nace, se, se representalo da maneira coa redaxes. Pero, pero non se fai somente so día de, o día gordo, senón que se fai ca, a veces... No, vamos ao que podemos a recorrer cada noite Eso. diferentes aldeas do Concello. E, e, e tamén cada aldea ten un certo toque, algo diferenciado, claro. non? Sí, sí, cada, to, cada, que cada, cada Fulión, cada aldea ten un toque diferente, e, e tocas un toque diferente, pues, eh, que é que diferencias a aldea, ese pobo. Ajá. De, de verdade que estades organizados de tal maneira que, bueno, pues a representación do entrudio nesa zona é unha maravilla, non? Non somente para poder, como dix ti, poder disfrutar da comarca de, en todos os sentidos, senón tamén para poder ver esa naturalidade do, do, do rural, non? Si, sí, si, sí, está claro. Se que non é só vir a disfrutar disto, senón que veis tamén a autenticidade, veis o que é o rural en sí, o ou como compartimos en a solidar entre os veciños, como eh, compartimos todos unha xarra de viño, como hmm. como vivimos realmente, eh, creo que a humildade é algo, eu respeto que, que, que, que o que fai que unhos ontroidos sea diferente. E eh, eh, eh, ademais ven recibidos por por parte de todos os veciños, que su, seguro que cualquier persona que se achegue por aí sí, sempre unha, ven pues, recibidos. Sí, encanta lle, encanta lle que venamos a veros. Claro que sí. A, claro, eh, que por certo, este ano tendes moitísima participación, ou, bueno, quizás un pouco reducida por culpa do COVID, no A mitad, sí, vamos a participar a mitad de persoas, es decir, os fuliós, os fuliós van quedar reducidos a mitad. Son a mesma cantidade, pero máis pequeniños, os más máis pequenos, porque hai moita xente maior pues, que non vai vir a participar, claro. por desgraça. Sí, e, quizás por prudencia e ao mesmo tempo porque así, a, a, a, bueno, pois pues, a mosada é o mesmo amocultura, pero sin, sin arriesgarse que veidamos po, ter algún problema, non? És justamente porque eu que é o que, é o que estamos facendo na ben. Bueno, pois agradecerche muitísimo, Xurxo, que que nos eh, fixeras partícipes desse traballo tan enorme, fantástico que estás Non te queremos incomodar máis. Eh, eh, eh bueno, pois que teñades muitísimo éxito, eh que todo de corra con ben e non teñades ningunha contaminación. Moi ben, pois moitas grazas. Veña, Xurxo, agradecerche muitísimo. Hasta logo. Hasta logo. Vamos a despedir a Xuxo con, algo, con un bocadiño de música y eh, de seguida voltamos otra vez a Cali. Vaite en no, hoy, te va cruxindo, venta aurora, venta brindo, un rostro que sorrindo a sombras panta. Canta, pasariño, canta, de poliña en pola que un sol se levanta por monte verde, por lo verde norte, a serras, alegrando a su puta está posando a letra e pô sabendo o Arriba todas as do lugar que o sol e a aurora sabos vengan a despertar Arriba, arriba toda a irona mocidad que a